Dog Ja, klockan har passerat 20.00 och det är programkontrollen i kontrollrummet här som kommer ut live. Det skulle egentligen ha varit nu SD Falköping med Byradion. Och då har vi en inspelning från måndagen klockan 15.00. Och då blir det några fel där. För det ska vara inspelat från klockan 16.00. Så vi har alltså ingen aktuell inspelning här. Med STB-radion. Från måndagen. C-datan är avstängd. Det är bara B-datan igång här. Så att det blir ting konstigt med. De schemalagda inspelningarna här också. Och jag har ställt in. Men jag tänkte att vi skulle ta och ha premiär för nyhetssvepet för september månad 2014. Nyhetssvepet ska ju komma en gång varje månad. En timme. Man har, har ett uppehåll under sommaren. Det har inte varit någon nyhetssvep på hela sommaren. Och ha Men då tänkte jag att vi skulle köra en hel timme här nu. Nästan live med nyhetssvepet. För september 2014. Nyhetsväpet ska komma en gång. I början på varje månad och då summera den månad som har varit innan. Vi ska se. Jag volymkontrollen här. Vi kan dra ner lite grann där också. Ja. Dan Park i frisläpp kan vi se. Så så, istället för att vi har inget ST Folköping och erbjuda här i alla fall inte från B-datorn det är inspelat från klockan 15 på måndagen men det skulle vara från klockan 16 Moment då tack utanför Skärmsund här är Spjutbo jag cyklade där en gång från Skärmsund till Byvalla och det var en sjö på höger sida. Någonstans där finns det får och det är några som är döda där efter vargattack. Troligen två vargar. Rörsittan har haft mycket vargobservationer. Och det är ganska nära gränsen till Gävleborgs länder. där. Men uh, vi kör nu nyhetssvepet här och spelar in live som är en enda ljudfil på B-datorn. Vi kan alltså inte sända ut S till med Byradion här men vi får återkomma med detta. Men uh... Dan Park är frisläppt också. Kan vi se här på avpixlat. Och kan har alltså blivit frisläppt här nu enligt uppgift. Och uh, Norges regering tar krafttag mot illegala invandrare. Mellanösterns konflikter sprider sig till Europa. Det är just det, det farliga i att en del kan ta med sig sina konflikter till de nya länderna som man kommer till. Så att det här är en ny premiär för nyhetssvepet som ska komma en gång varje månad men inte under sommaren. Det var alltså ett uppehåll här under sommaren. Vi får återkomma med ST-4 Köpingby-radion och eventuellt lägga in ett alternativt program där. Det är bara en dator igång. Och vi spelar in live här. Så Dan Park är alltså frisläppt och vi har varje attack mot. Det är flera döda får. Spjutbo vi ligger på vägen. Det är en bred asfaltsväg med ganska lite biltrafik som går mellan. Sund och fram till Riksväg 68 som jag sedan korsade och cyklade in på en dålig grusväg. Med tjockt grus som man slidade i fram till järnvägen där vi Byvalla. Men det var inte mycket att se. Jag hade ingen kamera med mig heller. Ja, varje takt där och flera döda och en sjö på höger sida mycket nära vägen. Jag tittade just efter gårdar också. Jag kunde inte se någon gårdar som hade kor och hästar och sånt. Men man kan ju inte se allt på sidan. Man såg att det var en del lader. Men där någonstans, norra eller södra spjut på i alla fall. Så är det någon gård som har får. Flera döda får där. Och vi är inne på apixlat.info. Det är helt eh, improviserat det här faktiskt. Jag tänkte att vi skulle spela in här nu. Vi väntar på nästa program. Som är... Radiofrekventa, men äh, jag tror inte att vi har äh, någon inspelning från radiofrekventa heller faktiskt. Det var något tekniskt fel på webbradion för Stockholms närradio var det inte det. Jag ska undersöka saken här svårt när man sitter i en livesändning här men eh, det senaste jag kunde se från eh, 29 september så var det något tekniskt fel ja men vänta nu förresten, hade vi inte den 3 oktober sist när vi sände där. Det, det måste ju finnas en inspelning då jag ska in och titta här uh, b dator. Vi ska se här. b dator var väl igång i lördags då Och spelade in. Ibland blir det ett fel på webbradion för Stockholms närradio. Precis som det blev fel här på stadsnätet i Hedemore också. Men det var lite kortvarigt. Stockholms närradion. Fjär. Fjärde oktober. Jo, här har vi ju då det frekventa. Fjärde oktober, ja. Kan vi lägga den i kölista på spellistan här? Ja, mycket på en gång här. Men vi är inne på avpixlat i alla fall här då. Och Dan Park är frisläppt. Och det här är då som ersättning istället för Köping som vi inte har något inspelning på. I alla fall inte på B-datorn. Det är bara en datorgång. Så spelar vi in eh, nyhetssvepet för september 2014. Det var ett uppehåll under sommaren och Dan Park är frisläppt då. Danmark skärper regler för att motverka bidragsturism kan vi också se här. Och ni besöker också gärna sverigkanalen.com. Över 11 000 besökare. Där kan man också lyssna på. Det är kanal 1 som streamar autoplay där. Och sen finns det 2 och 3 och 4. Och går man till bloggavdelningen så finns kanal 5 och 6 andra webbråd och man kan rösta på norska polisen och liknande. Get i Helsingland blev både stulen, slaktad och uppeten i samband med muslimshögtidsfest. muslims högtidsfest. Det tackar vi inte så mycket för. Uh, Löfven påstod att Björn Söder var en ...hade kontakter med nazister och fascister. Han älskar Israel och är en prosionist. Jag får inte det gå ihop. Det bästa som Åkesson sa i dagens debatt till, till Löfven var i alla fall att vårt parti har aldrig sysslat med rasforskning. Det var väldigt länge sedan, var på 20-talet och där, men det bör, det bör så sen få geta upp. Och de här skinskallarna som fanns med på mötena som SD hade för hundra år sedan ungefär, de var inte medlemmar i partiet. De dök upp så att säga, men de, blev inte, de var inte välkomna sen på de här mötena som var och så. Och de slutar ju också hela Karl XII och liknande sen. Kulturredaktionerna kommer att försvinna på Göteborgstidningen och Kvällsposten. I Hagfors har polisen varnat för en mörkhyad person också. Och det får man inte göra. Danpark är frisläppt. Och då ser vi en skäggig gubbe som inte är min brorsa. Eh, uh, svepet för september 2014 som spelas in här live och som ersättning för att vi inte kan sända ut Österdal Köping, vi har ingen inspelning här från Rarma Radio. Det är schemalagt där, men det var från klockan 15 på måndagen och de sänder ju klockan 16. Så det måste vara något annat som inspelat i stället där, tyvärr. Norges regering tar krafttag mot illegala invandrare. och ska under 2015 avsätta 200 extra miljoner till norska polisen och använda sina avvisningar av brottsdömda utlänningar och asylsökande som stannat kvar i landet trots att de har fått avslag på sina asylansökningar. Målet är att det är 10 000- personer som visas illegalt i Norge ska återkändas till sina hemländer Och Mellanösterns konflikter sprider sig till Europa kan vi se här också På måndagskvällen utspelar spelar sig ett storslags mål med närmare hundar inblandade i tyska celle. Det var en uppgörelse mellan två olika invandrargrupper. Tertjenska muslimer och kurdiska jizidier. Uh, Det var stort slagsmål. Uh, ja. Med tillhyggen också. ja uh, Då ska vi se ung kvinna, oprovocerad oprovocerad misshandel av somalier i i, i, i, ja, i Danmark var det. har tar också upp en svensk kvinna som blev våldtagen här i Bålänge var det. Hon tänkte bara på att överleva. Det framgår ju inte om om det finns något element på gärningsmannen. Det vill de gärna inte läcka ut. Det måste vara hyrshys med det. Och Ja. i USA råder en yttrandefrihet och ett medieklimat som är betydligt öppnare och friskare än i Sverige ett där man till och med islam till tillåts kritiseras Billy O'Reilly såg det nyligen islam i sin tv-show, där han logiskt och rationellt framlade sakliga argument för varför värderingar inte är förenliga med västvärlden, så varför islam är en destruktiv kraft. Jag ska leta upp någon lämplig artikel här också. Äh, vänta lite. Grann. Islamsvärderingar inte är förenliga med västvärlden, så varför. Och det Frekventa hade vi en inspelning på så det kommer klockan 21.00 Men jag hittade ingen inspelning från Estefalköping här, schemalagt inspelning det var från klockan 15.00 den fjärde men det ska vara klockan 16 någon sänder Då tänkte jag då passar vi på att spela in här istället då uh, uh, Helt enkelt Ja, nu sänder den ut, men vi ligger i soundcard här. Vi har en inspelning som väntar sedan klockan 21. Det underlättar väldigt mycket när man har Rarma-radios. Man kan ställa in schemalagda inspelningar, men ibland blir det lite galet där Och en avliden också, en skadad i Stockholms förort. Luckyberg var jag. Vad är En äldre man som blev skadad. Som många misstag råkade bli träffad. Han satt och käkade på en pizzeria helt enkelt. Islamistiska terrorister är gripna i Storbritannien och Finland. Nästan tredubbling av antalet utlänningar i norska fängelser. Norska Public Service NRK har närmare tittat på, vi ska ta och läsa den här artikeln, Lyssna till live utav av nyhetssvepet för september 2014. Vi har inte hört sen i maj 2014 här med uppehåll under sommaren. Vi läser från avpixlat.se Info. Nästan tredubbling ut av antalet utlänningar i norska fängelser. En uppgift för Sverigekanalen är att ta upp uppgifter som förtiks av media. Av PK-media. Och därför behövs det sidor som APixla ja, till exempel och exponeringen av tobbes medieblog och så vidare. Som har många besökare per dag. Jaha. Uh -huh. Det finns en artikel på norska nrk säm-sida här. En länk som leder vidare. Uh -huh. Jag tänker inte om det är ett radioprogram eller om det är text så att säga från nrk sida. NRK har sett alltså tittat närmare på vilka det är som sitter i landets fängelser i Norge alltså då. Och det har skett en närmast tredubbling av antalet utlänningar. Referensdatum för undersökningen är 20 augusti 2004, 2009 och 2014. Och sen har man tittat på medborgarskap och typ av brott på varje enskild intern. Personer med utländsk bakgrund och norskt medborgarskap ingår i gruppen norrmän. Så även om undersökningar är oroande lär den verkliga siffran över antalet utländska interner med sannolikhet vara mycket större. Alltså, när de har norskt medborgarskap så räknas de som normen och i Sverige likadant. Uh, man kan alltså inte se jag ser vilka som är svenskar med svenskt medborgarskap etniska svenskar eller vilka som har svenskt medborgarskap med utländsk härkomst Jan Geilo besökte väl en en gång och det var ganska mörkt på den anstalten han blev verkligen uh, det var en artikel om detta en gång jag tror han gjorde något tv-program om det också ni kan ju beställa också domar från tingsrätter och domstolar och läsa vad gärningsmannen heter och så. En kul grej är ju att PK-media försöker, så att säga, dölja vissa saker när man skriver om brottshändelser. Men sen kommer de ju till den artikeln då där det står att mannen dömdes bla bla bla. Mannen ska sedan utvisas från Sverige. Alltså gick det inte att dölja, så att säga. Det sprack där. Man kan ju inte utvisa en svensk. Eller åtminstone inte en svensk medborgarskap. Det var alltså en som inte hade en svensk medborgarskap. Så att då blev det liksom ändå avslöjat på slutet. Om man följde en viss händelse där. Ja, utländska medborgare som är bosatta eller uppehållsestånd i Norge utgör en liten del av det som sitter i fängsar. Eller 7 av 10 har enligt kriminalvården liten eller ingen anknytning till Norge. De har ingen adress, inget jobb eller släktingar i Norge. Och det är de största brottskategorierna då som mord, våldtäkt, narkotika, våld och stöld. <hör> de mindre ingår i en annan kriminalitet. <hör> 67 procent i norska fängelser är norska medborgare. Och bland dessa 67% så vet man alltså inte vilka som är etniska norrmän eller vilka som har norskt medborgarskap fast de har utländsk härkomst från början. Och 33% är utländska medborgare. Således är var tredje intern på ett norskt fängelse i en utlänning. Men som sagt var de verkliga siffrorna. Hur många utländska döljer sig bakom de norska medborgarskapen. 67 Hur många av de här 67 procenten är etniska norrmän? Det får vi inte veta. Eftersom det medborgarskapet är norskt va? Men en del av dessa 67 är inte etniska norrmän. Och ja Ska vi se. I ett Sverige där SVT's vd hyllar kriminella vänsterextremister. Och vi är en insändare här i apixlat.info. stf Falköping är inställd här. Jag har ingen, ingen inspelning faktiskt. Det blir någonting tokigt där med schemalagd inspelning. Klockan 21 kommer Radio Frekventa. Med Geolinberg. Och det här är inget schemalagt program. Det var ett uppehåll under sommaren. Vi spelar in live här. Nyhetswepet är tillbaka efter sommaruppehållet. Då, ja. Och det är helt improviserat. Vi har tagit upp dem en varje attack också utanför Sjönsund. Ut det är en bred asfaltväg mellan Sjönsund fram till Riksväg 68 som jag cyklade. Och det var lite så där konstigt veder jag cyklade hem så nästan lite mer mulet. Det var inte mycket att se i Byvalla heller. Jag ska inte gå in på hur barngården såg ut för den här smalsporiga järnvägen. De fick ju backa ner mot en stoppbock där. Men det är inte mycket att se så säger Byvalla. Det finns bara ett, ett sidospår, ett mötespår och teknikstation, mobilmast. Järnvägens kodade mobilsystem, mobilsir och en järnvägsövergång. Gamla slipers och gamla räls låg räl, räl, räl, räl det i höger. Allt det borta, ställverk, stationshus. Men där var det i alla fall varje attack antingen i norra eller södra, Norra spjutspå. Och det finns en sjö också på höger sida. I riktning mot Byvala, som jag minns Så att någonstans där har ett antal får blivit dödade i en varje attack. Vi har alltså varje rapporter härifrån från olika delar av Hedemora kommun där det här är ganska nära gränsen också. Strax norr om där så ligger gränsen till Gävdeborgslen kan jag säga. Det är bara några kilometer norr om vägen så går det lensgränsen till Gävdeborgslen. Eh, insändare här faktiskt. Från den allt mer demokratiskt isolerade partiindustrin och media mediaetablissemanget så kommer det mest märkliga eftervalsanalyser. Det är faktiskt rent kul att lyssna till alla bortförklaringar och ihåliga resonemang om orsak och verkan till STs framgångar. Jag har lösningar till Studieförbundets näringsliv och samhälle, SNS-analys. Givetvis, och som vanligt är det den lilla, isolerade och nu mer mest sektliknande makteliten som, som bjudit in varandra till ett nytt till eller tältmöte. Nu sitter de med sina tvättade halsar eller insikten om att de inte har den makt över väljaropinionen som de själva intalat sig. Så ni insänder här på pixlat.info. NEDET är det ett nya verktyg där vi kan kommunicera medborgare direkt emellan och på det sättet göra oss fria ifrån det vilseledande filter som etablerad media annars utgör. De ser och hatar det faktum att de har tappat makten och kontrollen över en allt större del av opinionsbildningen. Sören Holmberg försöker förklara varför opinionsmätningarna systematiskt stödet för SD underskattar stödet för SD bland väljarna och förklaringen är enligt honom att SDs väljare inte litar på etablissemanget. Jag ger honom helt rätt i den slutsatsen och vill samtidigt uppmana alla oppositionella i Sverige, det vill säga SD-sympatisörer, att inte delta i etablissemangets åsiktsfiske och åsiktsregistrering. Detta på förekommen anledning. Med våra erfarenheter och kunskaper om hur AFAs researchgrupp samarbetat med Expressen där tusentals vanliga medborgare kartlags enligt metoder som direkt kan jämföras med olovlig avlyssning alla stasi med extrema politiska ambitioner och drivkrafter bakom så vet vi att ingen går säker för journalister eller våldsvänstern och hur vi kan skilja dem åt. När en av våra ledande journalister i form av Robert Örsberg lägger ut sin skyddande hand över dessa våldsbejakande antidemokratiska kriminella individer så är hans kollegor inte bara tysta. Med hjälp av personer som Hanna Stjärne, nytillträdd vd för SVT och kommentaren är att det går dåligt för SVT också kraftigt minskade tittarsiffror. Upphöjs både researchgruppen och deras avlyssningsmetoder och åsiktsregistrering till högsta legitimitet genom att Hanna Stjärne som ordförande för en jury ger gruppen Guldspaden. Nu ser vi att Hanna Stjärne efter detta omdömeslösa utdelande av Guldspaden har rekryterats till svensk medias viktigaste post i form av vd för Sveriges Television AB. Det innebär att den styrelse som utsett henne inte heller anser att legitimering av AFAS underrättelsetjänst och åsiktsregister över medborgare innebär något hinder för utnämningen. Vi kan tvärtom anta att det var ett viktigt skäl till varför hon utnämndes. Huruvida han med stjärna även tillhör AFAS ledningsgrupp kan vi bara spekulera om tills vidare. Men att resursgruppen redan samarbetat med SVT, TV4 och Sveriges Radio vet vi med säkerhet. Det har bekräftats av både Expressens chefredaktör Thomas Mattsson som av tidningen Journalisten. För vilka uppdrag utöver att kartlägga den autonoma extremhögen åt uppdrag granskning som SVT anlitar till resursgruppen är oklart och jag uppmanar därför alla att vara mycket försiktiga när ni kontaktar SVT oavsett tekniskt hjälpmedel vi har inga som helst garantier för att inte researchgruppen är bolagets nya vd för att inte researchgruppen av bolagets nya vd hyllade åsik åsiktsregistrering inte redan är i full drift hos företaget vem som för Sveriges radios räkning har tagit sig in på SD-ledarens Jimmy Åkessons privata konton, kan vi bara gissa. Med det där researchgruppen kan förstås inte uteslutas. I vilket demokratiskt friskt land som helst hade omständigheterna kring en sådan integritetskränkande publicering i public service- eller public service, lätt till medborgerliga protester och att demonstrationer och konkreta åtgärder mot publicisten. Publiceringen visar vem ärden de går, eh, som styr och arbetar inom svensk public service. Varför finns det inget svenskt ord istället för, för public service förresten? Den skandalöst vinklade bevakningen av EU-valet är ett annat exempel, Beträcker serier av sd och sd som prioriterat mål. Det utnämningen av Hanna Stjärne till vd för SVT fullständigt logisk. För alla som är SD-väljare eller bara allmänt kritiska till invandringspolitiken är numera kommunikation med SVT och S är ett personligt risktagande. Det kan leda till hembesök av AFA, närstående medier som Expressen till uthängning och som ett resultat av detta till arbetslöshet. Det finns gigantiska hål i de grundläggande demokratiska principerna i Sverige. Dessa hål lär inte lagas ordentligt för den en vänliga folkrörelsen genom Sverigedemokraterna får regeringsinflytande. Att döma av partiets track record är en svensk regering där SD ingår nu bara en tidsfråga. Och det var en insändare i apixlat.info. Ja, också var ett antal eh, kommentarer också till detta. Vi har en halvtimme kvar tills Radio Frekventa ska komma ut här från lördagen. Och Estefalköping i Byradion är inställd. Jag hittar inte någon... Någon eh, rätt inspelning här på B-datorn är bara B-datorn igång Ja Ska vi försöka hitta någon annan adress här Fria tider vet jag Den killen var ju med på Sveriges Radio en gång här inför valet Och han bodde inte i Sverige alls Han som, han som har hand om fria tider Han bodde väl i Ungern tror jag Man kan ju tro att han sitter i Sverige Men han bodde inte alls i Sverige den här Ska vi se friatider.se tider.se. Ser man en bild på Jimmy Åkesson. Eh. Uh, ja. Vi ska se Twitterstorm mot Ulf Nilsson igen. Och uh, ja, Expressen stjärner. Tydligen nya neddragningar på tidningen Expressen igen. Våldtäktsmann med HIV är på Römman. Nu ser vi lite grann rubriker här. Ja, det twitterstår mot äh, Expressens kronikör Ulf Nilsson. Hans kollegor rasar på sociala medier. Och Expressen drar ner. Kultur- och ledarredaktionerna ryker. Både på GT och kvällsposten. De ägs ju av Expressen de här. Det är en variant av Expressen kan man säga för, Gö för Göteborg och Malmö. Ungefär som uh, speciella upplager. GT är ju en speciell upplag av Expressen kan man säga. För Göteborgsområdet och kvällsposten är ju. Uh, en undertidning kan man säga till själva Expressen. Jaha. Våltäktsman med HIV på rummen från Rättspsykiatrisk klinik i Sundsvall jagas i hela Europa. Bopriserna i Stockholm har sex dubblats. Fas 3-företaget Blatteförmedlingen AB i konkurs. Glädjebesked för Sveriges skattebetalare. Lönedumpande välfärdsföretag i konkurs. Jaha. Sen andra ni också: Turner Broadcasting. 300 får gå. Jaha. Och giftiga båtfärger bör förbjudas. Jaha. Ja. Platte, var stod det? Platte, AB, har ett konstigt namn. Det borde väl anmälas till IK. Ja, eller man gå gått i konkurs, det var ju bra. Nu ska vi se, jag kanske vi byta adress också här. Jag är inne på friatider.se här. Och han som driver här nedtidningen finns inte i Sverige här. Han bor i Ungern tror jag var. Han var med på Sveriges Radio en gång här inför. Varit. Jaha, Blatteförmedlingen AB kallar de sig och de har gått i konkurs i Stockholms tingsrätt rapporterar Svenska Dagbladet. Med den politiskt korrekta affärsidén att sälja skattefinansierade invandrare till subventionerade priser för att tränga ut svenskar från arbetsmarknaden blev Blatteförmedlingen ABs grundare. Ivan Dasa, mångmiljonär. Hela 98% av bolagets omsättning som legat på över 100 miljoner kronor per år har utgjorts av statliga så kallade fas 3-bidrag. Men efter en skattehistoria här så har nu företaget försatts i konkurs. Och verksamheten drivs fram till sista oktober. Blatteförmedlingen AB hade i strid med lagen räknat fast tre bidragen som de erhållit för att anställa invandrare med in i omsättningen. Vilket föranleder en reska på 4,5 miljoner. Och han har personligen under de åtta första åren tjänat 14,7 miljoner kronor. men har väl inte betalat skatt? Åkeson förnekar skattebrott står det här också i avdelningen ekonominyheter som bild på Jimmy Åkeson här på Friatider.se. Vi ska se om det är ett aktuellt datum. Hur äh, lite? man ner en liten bit här på sidan kan jag få komma ner en millimeter Ja, det var ju rätt gammalt det här va 5 september så att det var inte något färskt Så här, ledning avfärdar Aftonbladets uppgifter om att man skulle gjort sig skyldig till skattebrott genom att dra av moms för partiets kostnader i bolaget blåsipan AB Så att det behöver vi inte gå in på jag har gjort nya länkar här till så kallade nationella sidor, eller nationella Ja Just det. Exit Folkhems Sverige finns ju att ladda ner som PDF-filer och text. Här har vi en. Kan du söka på Exit Folkhems Sverige? Den går att ladda ner besök gärna sverigkanalen.com nu är över 11 000 besökare och lyssnare Ni kan lyssna på olika där kanaler norsk polis och annat också sverigkanalen.com stöd oss gärna ekonomiskt också det kostar med nätuppkopplingen här till allt hela, det var tekniskt fel igår också, lite kortvarigt var det väl och ska vi se. 634252-1. Vi ska få fram en annan länk här. Vi har väl exponeringen också. Sverigekanalen.com. Över 11 000 besökare och lyssnare där. Jag kan också se att det finns några som lyssnar både på kanal 2, 3, 4 och 5. Kanal 6 är avstängd och även den här Icecast-servern kanal 7. Det är kanal 1, 2, 3, 4 och 5 som kör och vi kör live från B-daten här. Och realisten kommer att läggas ner men den ligger väl kvar på nätet. Och en del program som är schemalagda har utgått också men det kommer lite nya här bland annat barnprogrammet, Pippi Långsdöp och annat. Jag gärna av er också på sverigekanalen Sverige.nu. På lördagarna direkt efter Radio Länsmans första nya program klockan 20.00. Direkt efter så kommer nya avsnitt med White Boys. De kör tydligen live också varje söndag. Men jag har inte riktigt fattat vilken länk det är. Men de har kommit igång igen efter sommaruppehåll. Så att det finns ingen tid exakt där men det startar alltså efter... Efter Radio Länsman Expo... Ja, oh, Pixlet. Då har vi exponeringen någonstans då. Vi kan gå till nationell punkt nu också då. Så närmast kommer radiofrekventa från lördagen som jag hittar en inspelning på här. Det är bara B-daten igång här och jag pratar i mikrofon nummer 3. Så det är ganska enkelt det är bara att bara lägga om i... I så kommer man ut så här också och kan ansluta och koppla in högtalade telefon också. Och med audiokablar så går det att koppla in telefonadaptern också. Och på Twitter så kan ni också följa Sverige-kanalen och på Skype heter vi numera Sverige-kanalen också. Från och med på lördag då, så är det Sverige-kanalen på Skype. Ja. En har hoppat av Svenskans parti och nu föreläser För kommunister Kärr Bergqvist har röstat på Feministiskt initiativ Ja, intressant Claes Lund har på bild också Han brände hål i en matta faktiskt i en studio Han... En av livvakterna till Leif Larsson Bakgrunden till motståndsrörelsen är då Föreningen Sveriges framtid I slutet på 80-talet Och Leif Larsson Och Torolf Magnusson Besökte ju min radiostudio 36 i Hägersten Den måste ha varit i början på 90-talet Och ett antal livvakter också Med knivar och grejer Satt i vardagsrummet också Finns en bild där med en lång kniv och sen På mattan så sitter en kille och röker och det var Claes Lund. Han fick absolut inte röka i min lägenhet. Men han brände alltså hål i mattan. Så att den fick helt enkelt slängas. Och det var absolut inte tillåtet att röka i min lägenhet också. Jag brukade inte komma till andra människor och röka. Men jag satt alltså i ett annat rum. Det var egentligen ett sovrum som var omgjort som, som kontrollrum. Det var innan vi hade dragit in mikrofonen till vardagsrummet. Uh, faktiskt. Man kunde inte stänga vardagsrumsdörren sen för då blev kabeln klämd. från en specialkabel. Så vi kunde bara sitta uh, några, några få i kontrollrummet och prata på den tiden. Men Claes Lund har alltså blänt hål i en matta för mig. Och det var inte bra faktiskt det där. Men En ex sista hoppat av och blivit ihop med en negress. Jaha, han blev förälskad i en svart kvinna. Uh, då har vi exponeringen någonstans då Och sen har ju Radio Länsman en egen blogg också nu RLM.nu Han har tydligen någon som sköter den sidan Rätt snygg faktiskt där svart RLM.nu Exponeringen Nu fick jag lite hicka också Exponeringen Jag var vad fan, så nej. Punkt info är det väl va? Tycker vi inte där. Ja. Nu ska vi gå in på exponerat... Exponerat punkt... Nej, punkt natt var jag. Sverigekanalen.se är upptagen faktiskt, men den, den är inte aktiv, men det är någon som har tagit det. Och på Twitter är det någon som har snott jallarhornet också faktiskt. Det går inte att använda där. Vi kommer in på exponerat.net. Och vi har premiär för uh, nyhetssvepet som har varit uppehåll under sommaren. SD Farköping var inställt för jag hittade inte rätt inspelning här. Nu står det bara tuggar. Ja, nu, nu kom vi in här. Exponerat.net. Nät. Det var tekniskt fel på stadsnätet igår. Men jag kommer inte ihåg nu. Det var väl bara en halvtimme var Sen började det funka igen. Eller fungera. Så det var någonting konstigt där. Det var lite något tekniskt fel en kortare tid. Invandrare kedjade fast. Ung flicka efter sin cykel i Stockholm. jag tycker det låter mycket otäckt faktiskt. aha Men... Ja, det låter nog faktiskt. Jag ska vänta lite grann till sidan och håller på att laddas här. Invandrare alltså kedjat fast en ung flicka efter sin cykel i Stockholm. I Vasastaden i Stockholm. Eller Vasastaden brukar göra så. sjukhus. Av ja, det kommer jag ihåg så det ligger en park i närheten där också. Ja. Jag håller på att ladda den här sidan. Så snart är det bara 15 minuter kvar på inspelningen av nyhetsvepet, Och sen kommer radiofrekventa från lördagen Stockholms närradio. Så att vi hade ju en sändningstid mellan 17-18.30. Men vi har bara kvar 18-18.30. Och, och vår gamle, tidigare skräpliga 76-årige halvblinda tekniker Jo Lindberg har tagit över sändningstiden mellan 17 till 18. Och eh, från, från exponerat.net så finns ju länk till Radio Länsman och Radio Länsman finns på en egen sida nu, rlm.nu. Nu ska vi se, den laddar fortfarande sidan här. så ja, nu kommer upp en. Vi kommer fram till det där med, eh, med cykeln där. Det låter mycket märkligt faktiskt. Vi kommer fram till den här artikeln här. Det händer ju så pass mycket så man kan ju liksom inte gå tillbaka strax. Det är mycket enkelt att lägga om här till soundkollegiet och komma ut live här med 3 mikrofon. mikrofon. Jag testade tidigare också med telefonen. kanal 1, 2, 3, 4 och 5. Det här BUT-programmet också, det vill inte fungera på v datorn. Det är ju helt omöjligt att det går inte att ta bort det här ta tillbaka det vägrar. Och där hade jag lagt in kanal 6 nämligen och jag hittar inget annat program som går att använda för att streama till server. Det är sådana som kostar pengar i så fall. Uh, um, nu vi se här invandrare kedjan alltså fast en ung flicka efter sin cykel i Vasastan i Stockholm och Sabasbergs sjukhus kommer jag ihåg också faktiskt det finns jag jag såg Thomas Deleva också faktiskt en gång han kom ut ur en port i en lång klänning och han stelade tåg också en gång från Sundsvall faktiskt och då väntade han på Spotta på Stockholm central med en lång klänning och hans dåvarande fru och två små barn kom ut för 1000-tåget faktiskt och eh, jag misstänkte nog att det skulle ligga en blöja i, i, i toaletten där efter de här barnen och det gjorde det också en varm blöja så Thomas Seleva hade såna här långa klänningar på sig faktiskt och hans dåvarande kvinna, kvinna hade också en lång klänning det såg väldigt konstigt ut Ja, det här är lite flicka faktiskt som. Eh, jag vet inte riktigt han tittar mot henne och sen har han lite varn det där. Var det bra om man kunde få komma ner. Så att det är sjuka så. Alltså, jag vet inte riktigt orsaken till att det är dör. Det var väldigt trökt och sött här. Jag håller på med defragmentering också. Det påverkar också lite. Mm. Ja. Och eh, det går inte så bra för gruvorna heller här. Jag har också varit på gång, så jag säga, med nya gruvor. Men det är väl priser som har sjunkit också här så att det är osäkert hur det går för Dannemora och så vidare här. Ja, det var väldigt gansigt. Ja... Jag vet inte riktigt vad vi ska ta upp för artikel här. Vi har tio minuter kvar Mycket svalt intresse i Jönköping för kampanjen. Öppna din dörr. Det är ganska kul att läsa de här... ...icke-politiskt korrekta mediasidorna. Med bilder. Och så står det... ...och så är det en bild också på någon person. Man eller kvinna. Och så står det så här. Han kämpar för mångkulturen... ...men bor i Vasastan. Eller hon... Kämpa för, för mångkulturen med behov på Lidingö. Ja. Alltså de här hycklarna. Uh, ska vi se. din artikeln från exponerat.net. Allt ja. intresse i Jönköping för kampanjen. Öppna din dörr. Och Expressen ska dra ner på sin personal och Dagens Nyheter har ju gjort det och Svenska Dagbladet har gjort det och Göteborgsposten har gjort det och det är neddragningar på alla möjliga utav de här jag har aldrig köpt en tidning alltså hela mitt liv och när jag jobbade på järnvägen så kom ju tågen så att säga från olika håll, de kommer från Norrland och Dalarna Uppsala och Värmland och ända från Norge och Ja, från Malmö och så vidare. Så att, och ut med vägen där så hade ju klivit på folk med så här lokala tidningar från Skara och sånt. Va? Så att det var ju vi hade ju vissa turer där. Vi skulle ju bara skicka iväg tågen. När de hade hem till restaurangvagnen och sådana här saker. Va? Då skulle man ju på en ju då kontakta ställverket då och lämna klart för tåget. Så att de kunde gå ut till vagnhallarna ute i och Lund där. Står på där jag också jobbade i maj 2005. Och då passade man ju på att ta in eh, hö stora höger med tidningar. Och jag kan ju berätta också att det var några tomaskop också i omklädningsrummet där som jag började fylla upp. Så att nämligen med reva ur olika artiklar och tog upp i den här radion, va och det blev så mycket... Jag pressade in de där gamla tidningarna sen som var sönderrivna i olika skåp. Så de var helt fullproppade. Men till slut så var jag tvungen att tömma de här skåpen i stora sopsäckar och slänga. Så att därför kunde man ha tillgång till så enormt mycket material i närradion. Redan från 80-talet va. Och början på 90-talet med artiklar från olika tidningar. Som jag fick tag på via tågen helt enkelt va. Sandor Harold till exempel var ju mycket. Men innan jag flyttade så fick jag gå igenom vad jag skulle ta med mig upp till Dalarna. Och vad som kunde slängas så att säga. Och det var ju då mängder med gamla pressklipp och tidningsartiklar. De var så väldigt gamla faktiskt att de hade blivit gula. Så att en mycket stor del av de där tidningsartiklarna och sånt och pressklippen, de, de gick faktiskt till returpapper va. Det var enorma mängder som hade samlat på, men faktiskt enorma mängder. Det är ett fåtal som finns kvar, kan jag se här. Och de hade blivit så gamla som de hade blivit gulfärgade, helt enkelt. Ja, Jönköpingsposten tar upp det här, va? och eh, de hittade bostäder och goda män till asylflyktingar. Och för ungefär två veckor sedan gick kommunen ut med en stor nonskampanj. När man sökte efter privatpersoner och hyresvärdar ville ville hyra ut bostad till flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd. Och detta gäller alltså då i Jönköpings kommun kampanjen öppna din dörr. Men kampanjen har inte varit än så länge inte varit särskilt lyckad. Och hur många var det då som hörde av sig till Jönköpings kommun? Ja, hur många tror ni att det var nu då? Och det var väldigt många. Det var nämligen bara sju personer som hörde av sig. Man kan väl säga att det kostade väl att annonsera också. Och med tanke på det svaga resultatet så var det väl ganska fjaskat. Så slösade man bort pengar på annonser. Så skulle kunna användas till något mycket vettigare faktiskt än en fiasko. Vi hade hoppats på mer respons- Säger man från kommunens sida. Total fiasko, alltså helt enkelt. Ja. Och en S-politiker som raser mot Skarabärsplaner på flera asylboenden. Men de förstör ju också en hel del material ibland och misshandlar personal och liknande. Nu har vi snart bara fem minuter kvar på. Nyhetssvepet för september 2014 här som är tillbaka efter sommaruppehållet och SD Falköping blev inställt här. Jag kunde inte hitta någon inspelning faktiskt. Vi kör från B-datorn och mikrofon nummer tre. Näs politiker som rasar mot Skarabärs planer på fler asylboenden. Och han driver alltså ett asylboende i Philips stad och han är på gång med att öppna två till i samma kommun. Vilket kommunalrådet Per Gruvberger, Socialdemokraterna, är starkt emot det. Det ska tydligen vara en artikel i Värmlands Folkblad. Det går väldigt sekt här. Jag håller på att defragmentera hårdiskarna också. Det gör att det blir lite segt. Uh, det är helt orimligt att öppna fler platser i Philips stad, säger han, till Värmlands folkblad. Nu ska vi se om vi kan få komma ner en millimeter till. ny kroppa. där har man väl en plats där man skrotar tåg faktiskt. Uh, bland de här gamla pendeltågen, förutom... Uh, det finns väl bara uppe på järnvägsbusset nu när det är nedklottran, de här äggsätterna. Nykroppa har man ju en plats där man skrotar tåg. Och det, om planerna går igenom så skulle man ha 400 platser inom kommunen. Det går segeren sirap det här. Per Gruberg, Socialdemokraterna vill inte ha några fler asylplatser vi har redan 500 platser och 400 till fungerar inte. Det är en annan fråga om skol- och barnomsorg. Då skulle vi ha 10% asylplatser i förhållande till befolkningen. Ja. Och bert cobert Han gruvberger är också oskust. Själv han ut så många lägenheter han har kunnat få fram. Då det är det inga problem. Etablering av såna här boenden sker ofta i småbygder med problem. Ja, det finns ett hotell som inte är samma lagröda faktiskt. Jag ska strax förbereda också för att frekventa här klockan 21:00. Jaha radiofrekventa, eller Rolf Pettersson men det blir, det blir radiofrekventa här nu klockan 21 ja, vad står det så att eh, vi eh, bjuder på lite musik här och tackar för nyhetsrepet september 2014 som blev live inspelat, beroende på att jag inte kunde få fram en inspelning av eh, SD Falköping här som har schemalagt inspelning. Det är något gråligt. Så att jag tackar för mig här. Och hör gärna över på Sverigekanalen snabela.sverje.nu. Det är alltså en samsändning mellan kanal 1, 2, 3, 4 och 5. Från B-datorn. Eh... Uh. Strax några få minuter så ska vi få lyssna på vår gamla tekniker Jo Lindberg från lördagens sändning på Stockholms närradio 88 MHz med radiofrekventa. Han var en tekniker i studiofrekventa i Stockholm. Och eftersom jag inte hade möjlighet att hålla på att göra så mycket program varenda lördag när man jobbade på, på nätter och allt va, så började han sen få göra Delvis egna program också Där i kontrollrummet Och det var inte så lyckat riktigt alltid Han brukade berätta hur dålig magen han var Och såna här saker och att han hade inga tänder att tugga med va? Så att det var ganska osmakligt Och Lasse Södergren satt och hosta upp En massa äcklig slem också i studion Han är ju död så att, Och så körde han dc också på nattsändningar Som jag absolut inte ville ha med Men Nästa program kommer alltså Det frekventa jag avslutar klockan 22 med CBC News från Kanada. Ta lite skvätt musik här och tacka för mig. Uh, ska vi se. Om man kör samtalet måste man dra på extra mycket på alla volymkontroller och sånt. Vi ska koppla om så det är så försenar jag helt här. Det hörs ingenting här. Jag måste pilla. Kan jag få bort ja. alla fönster på en gång? Hej då!